بسم الله الرحمن الرحيم وا من نو راد فهم سوکتان العباد ما كونه مشغولا في الجمله دان سلورم قسم ده در اقسام تیر <تصفيق> در رخصت او در عزمته در رخصت در اقسام تیر شو او ده در رخصت غسلورم قسم ده دغه هغه چې دا اتمه مجاز نه ده بلکې تمامه مجاز دی مجازیت پکې کم ده یعنی زکه عظمت سنا سره مقابل کې شتا اگر چې بيان رخصت حقیقتا نه ده مجازنه زکه مقابل چې کم حکم د پکې محل کې رخصت موجوده نه پ هغه محل کې وسره عظمت نشتا رخصت هوی دي چې یو محل کې ګران حکم شتا او تا پکې اسان حکم مله شنه دي د رخصت ویل کېږي نو دا اوس ته منکه قسم بیانونه دل ته چې کوم ځکه رخصت موجود دي نو ان ته مقابل کې عزمته نشته خو د ترشی ده اتم پښان ده اتم مجاست پښان نه چې بالکل عزمته سره ورو نو دین کې راغله نه بل دین کېشته بل کې بل دین کې منسوخ شو مکمل ختم شو دی هغه سین بلکې بل محل کې دینی اسلام کې بل محل کې بل حکم کې عزمته موجود ده دومره قدرې کار دي چې کوم ځکه د رخصت موجود دي نو پدک محل کې ور سره عزمته نشتا. نو شو نو تاسو ته مې رخصت دیږئ په دغه محل کې نو په دغه محل کې نو بیا کم سے کم اجازه شو صحیح شو او اجازه نه کېشه د اتم نه لاندې شه تمامی ته شو زکه په بل محل کې صحیح او په پښتو شته نه بلکې په پښتو شته نه بلکې سو منسوخ شوه نسخه راغله دلته نسخه نه راغله خو د رخصت په مقام کې ورسره عظمت نشته د رخصت د مقام نه علاوه بلو زینو کې عظمت غیر منسوخه ده عظمت شته منسوخه نه ده خو بیا مجاز شو لدا مثال لږی او من نو رابه هر چيز نوعی رابه ده فما د اه رخصت کې ته عزایمه دلته بیا وکړه د بنسبته لالعزیمه تاریخ کې صحیح شګنه ریته تعریف بالمقایسه وی او تعریف بذدت وی پما د اغه رخصت ته سو کې تا عزایم هو چې ساکت شه د ان العباد عبادنا سوی شو او هو تولیکه په محل د رخصت کې ساکت شه و دې کو نه هی مشروعا سره د لینا چې د عظمت مشروع ده په الجمله په الجمله یان استنا سو او تولیکه په محل اخره بل محل کې د رخصت نه ال بل محل کې مثال پیش کالعینیت المشروط تی پل بیع سکتا اشتراته منه اصله و هو السلم حتی کانت العینیت پی السلمه پی المسلم پیهی مفسدت اللی لعقد لاؤل زان پا مسئلہ بانی پوئی کنو بیع پو او زاحت بانی زان پوئی کنو دو مسئلو دو عقود دی پی عبد بیع دی نو پا اعی که مبیع بیعینی بشخصیی موجودن اوجود عند لعقد ان دایي وجود به شخصه عند العقد دا شرط څه کار وکړل کنه خبره ده تعالی طبيعه کې مبيع به شخصه به وجود انده راکټ شرط چې موجود دی که هغه موجوده ني نو یو معدوم دی او د بيع چې معدوم وي نو عبيان کې الا طبيعه مالصه انده کا حديث ته روایت ده خبره ده تعالی دایي وجود شرطه بل طرفدار اول عبد السلام ده بشرید کې عقد د عبد السلام وې نو عبد السلام ده په خپل وې شرطونه دي ته اوس له پیسې ورکی یو شته نه واله دا شه جنس معلومي و سپې معلومي انم دي جوار دي بیا انم دي د کوم الاکی دي بیا ردی دی. بیا سومه نه دي بیا دکم ځکه تا ته اوله کوي شو او څومره مقدار کې بیا دا, دی ورلا. دا, دا, دا و شرط دي ورله اوس په سلام کې دا خبره ده چې دا عالم په موجود نه ای ته په او مسلمان په هیته چې د وکسمه غنم علي د زیدنه غنم په الحال دا سره نه دومره کدر کال د په علاقه کې وی په علاقه کې ملاویي ناقصره وجود نشته اوس کړه خپل اس کې غنم موجود دي ته پیسي دا سلام باطل دا سلام نه اجازه دی او دا سلام هویدې ته چې مسلمان په پیهال موجود نه پریږو او باندې پوه شو استاد راځه پروفسه تعالیزم نژورک اوسو پو دغیقی تاسوگی عینیت ساکت ده ده مبیعی عینیت ده مسلم پیهی عینیت ساکت ده یعنی بیعینی ده آعنده العقد موجوده نوی نو اوسو قداری چه ده سلم پا عقد کی عظیمت داری چه مبیعی موجوده او شریعت حکم کرده ازاک موجوده نی نو ام آج سلم کیگی نو بیا خطیعو محل تو عظیمتو موجوده رخصتو مو موجوده او خالان که ده سنده ده کتاب <تبتا> ده سلام کې مبيہ موجود شو عقد السلام عقد السلام په تنشتاس مسلمان بي به موجوده نه کې مسلمان بي به مبيہ موجوده شوه نو دا عقد السلام پاتنشت نو ورته عقد السلام کې خو ټیک ته رخصت ملو ده چې ټیک مسلم دا مسلمان بي ديني استحقاق ته سيدي ته مقابل کې تديم محل کې سر عظمت ستان چې عظمت اولاد دي چې موجوده نيشته بلکې موجود موجوده زدارت ده په د دې محل کې هو به عیني موجوده مبيہ نه ده خوب بلعه کټل شاک چې عقب دې بعد نپای کې د مبيو وجود اندلاکت شرط کوي چې دا موجود وي او پیدا دي. څه رمزه اندرا لگا؟ نپای کې شرط دي. نو که په کوم ځای کې عزمت نویل توثر رخصت نشتا او چې کله کې رخصت توثر علمت نشتا نو په دې باندې د اطلاق <تصفيق> کول په مثبت د اغیر سره د دمجاس صحیح شو خو مجاز تمام مجاز ده اتم مجاز نه دې ځکه عظمت سنا سکه ده محل کې نشته بلکې شته ده نه چې په دي اسلام شته بلکې کوم دین نو کې وو منسوخ شوړي څنګه چې په کم مجاز دې خبره وایي مجاز اگې نه په مجازیت کې کم دي خو بیا مجاز ده رخصت وتویل مجازنه نو ښهه وامنو رابی پاسو کدان له بعد ما کونی مشورن په جمله لعینیه المشروطه لك مد یع بعنه مشروط کیدل بعنه بشخصه موجود کیدل چه دا شرط کول شی په بیع کی ست تک دا ثاکت اشتراط هدا دی بعنه موجود کیدل دا ثاکت دک اشتراط ثاکت پینو امنو پینو عدد بیع کی اسله بالکل او هو سلام چه انه عدد درس شله عقد سلام د حته كانت العینیه تردی چه دا بعنه موجود کیدل بو مسلم بیهی که دا مفسد یعنیت یعنیت یعنی بیعنیهی مسلم بیهی موجود کی دل مفسدت اللہ قد دا حقیقت السلام پاسدی حقیقت السلام بیا سلام نگردی دا یوم السال دا مکزل خمر والمیتتو سکتا حرمتها فی حق, حق المکرح والمستر اصل فلی الاستثنائی حتی لا یسعہما صبر عنہما دا بالمثال ندی کی تاسو گرہ اللہ تلا قرآن پاکویلو کد فصل لکم ما حرم علیکم الا مغتررتم یو حالت استرار دی او مخی آیات کی دوی مسیح آیات تا اغیی که بلا بیان چیوی دی الا مغتررتم اغیی کم دا استرار حالت دا, دا شراب اسکل یا دا مردار خولد دا جائز دی پا اندازی ضرورت پا اندازی چی دا تلازوز دا پارنی او زه هردا انسان تجازوز نکړي او حد رمق هري ته حد رم رمک چې دومره ساي په برکار او ساتل استثن شي نو دومره اباحه شته دلته اباحه ذکر چې حققت فصل لكم ما حرم له او الا ما استره او د حرام نه استثنا دا وی د لپاره د اباحه ني پته اولګه چې د مکره د لپاره د دو سي زونه په حالت د استقرار او په حالت د اکراه کې استعمالول د مباح خبر همزه دره اوس کدک په حالت د اباحت کې په حالت د اکراه او په حالت د استقرار کې د د پر نه استعمالو العزیمت ری شریعت کې په دکمه محل کې عزیمت په نه استعمالو پر عزیمت کې چره دي انيسته مالوله پر پرعزایم ولا حکم د د پساواب ميلاوي دي چې دني استعمالوله مرشه وي د زنګل کې کومردار او شراب استعمال کړي نه وي د لاره پر شريعت کې د حکم د عظمت په دغه محل کې وي او رخصت داوي کس نه څه په ضرورت په اندازې نو دا ورله رخصت دی نو ټیک طبياب دي ته رخصت حقیقتا نه ملي کېږي که په بدغه صورت د استقرار او په حالت د کرا کې چې ټوپک کړي چې شراب پسته صحیح شو او يا مجبور ا د اونس کله یا د مردار انه خوړه د ایمرش نه پدی بن ګونګار دی پته ولګي چې عظمت نشته کازمت ولا حکم وې چې بدا ال امد چې دی بن ګونګار دی نه خو د عظمت د سرهشت نه عظمت بل زکشته دله پرنه دبن استعمالي حرام دی دلته مباردی او چې دی په حالت د استقرار کې نه مجبور نه او چې زور نه کوله توپکه بيني کې مجبور نه نظر پر حرام دی کې ان مه استمالو له الحكم حرمت هغه د ددې پرشتہ په حالت د غیر اکراه د غیر استقرار کی صحیح شو نعزمت موجود ده په بل محل کې په حالت ده او په محل د غیر استقرار او د غیر اکراه کی او رخصت موجود د په حالت د استقرار او حالت د اکراه کی ته چکنځه کې رخصت نه الته عظمت نشته چکنځه کې عظمت سره نه الته رخصت نشته کلی کې رخصت څه دې مجبور نه یاته باندې چا چا باندې کړې په نه دي صحیح شو نو بهر حال <سؤال> دی دې تط دې মহল کې حالت د استقرار کې خمر استعمالول او په حالت د اقراق کې همر عمردار استعمالول دې ته رخصت ویل مجاز نه ځکه د سرعزیمت نشته ف ټول مجاز دی د رخصت اطلاق په تمام مجاز دې ځکه عظمت سنا سمربه کې شتا چې د استقرار اقرا ختم شي او د ک حرمت شتا بالکل منسوخ نه دي جن دې دین کې شتا نو بل دین کې عظمت شتا په شتو شتا لکه همکې که سم بل می سا خمر ال میتهتون څکه حرمته حرم د د سا صی نه نو داسشي شو رخصت شو پهحق د مقره کې او د مستر کې اصله لیل اکراه استار صحی نه نفیل الاستثناء او داولی د دو دپار چې کوم د اباه د حرمې ساکت ل استثنا د وجه د استثنا نه او استثنا د حرامونونه دا موبای ش نه عرامه الله نرمت خ اباه راغي. او اوازمت نشتا دلته عظمتو نشتا حتى تردي پور الله سعوهما چې جائز ندي وینم او کغه د مسترد پر اسبر انهما من کېدل د شرابو د مردار کمنه شي په ګننګار دی نه علامه در چدلته عظمت نشتا او په حالت د غیره کرا او د غیره استقرار کې شتا ورکه زاریک الرجل سكت حصله في مده المسل عدم لاعدام سرعه الحدث اليهذا بالمثال فيش وزلته وګوره دا رخصت دی په دې باندې د خپو باندې چې ته ته موضی واچینو په دې انسان مس کوي او دې مس هتا مونږه رخصت وایو ځایشه په دې ته ته رخصت لا نزل عنا التپوسكم چې کله ته موضی اچولې په موضوع کې د نن نزل کچره عظمت موجود نو دا رخصته چې موضی ته اچولې او موضوع سره وینزل عظمت وې نو ټیک دا ته دا دوی مست ته بیا رخصت وځکا په یو محل کې ګرام حکومت موجود د دای حق په مقابل کې احسان حکومت سره موجود دی خدا خدای ته نشته نو پته ولګیږي چې په موضوع باندې مسخه کول دي ته رخصت ویل دا رخصت مجازن دي زکه په دې محل کې جتا موضوع اچولي وینځل عظمت ول حکوم نشته خود مطلب دا نه چې په ټول اسلامي او په ایسيو محل کې نشته زکه چې دا موضوع د وینځل حکم شته نشته نو بل محل کې عظمت چکه کمزہ عظمت تل توصل رخصت نشته چکه کمزہ رخصت تل توصل عظمت نشته نه پته اوله کی د چدته عظمت المجاز دی او دی وینزل اوتا دی وینزل اوتا عظمت المجاز دی او د مس کوله رخصت لسری مجاز دی او عظمت او رخصت, رخصت بوته تعالیه چه دوا په یو محل او حکمی او بل آسان د وجد عذر نه صحیح شغنه بدل ته که خو چکمزه کی الا نشته او چکه له مس توصل نشته ندام مجاز شو رخصت مجازن ش قسمه مرتبہ کشتانو دی وجنه تمام مجازش وکذلک الرجل ما رجل یحتمی غلط وی خان وکذلک الرجل عبارت خطا سره ویل شو وکذلک الرجل اده کرنگی خطا سکطاش لهود دی غسل عسل بغسل بنو ها غسل لهود دی غسل او ینزل دا ساکت ت مدت د مسح کی اصل بالکل یعنی عزمت مکمل ساکت صحیح جگنه عزمت مزمت لی آدمی صرایت الحدث ایلیه زکا صرایت حدث او گندگی نو کئی ایلیه د قدم ترکتا دو جیدو موزین نو داو انزل نشتا مطلب دا دا عظیمت نشتا نو دی مسختا رخصت ویل مجاز شو صحیح شو؟ و کزا لیکا دا اطلاق د رخصت دا مجازن دا پا د دا مسخه کی پا مسخبان دی دکا شو کزا لیکا ها دا عربسی کی صوبتا